І то встигне витрутити нагоду. До людей малу катруську, хай живе собі далі. Танцювала риба з раком, а петрушка з пастернаком. Чорти в шелюгах пов'язували один одному хвости бантиками. Начепили на роги по віночку і зманюють до танцю русалок. Не огинайтеся, йдіть. Напиняють тіні на дні, ночі біля ставка, стогне пугач в перелізку. Русалки чешуть коси перед свічадом місяця. Біжить сюди вишкірений чортисько, Пригинці метляючи між кущами верболозу Та хапливо маскуючи свій хвіст, Що стремить позаду, як суха соніщина, Якою бавляться в коня. Хай біжить, думає Катруся, тут Оксен, Тут нас багато, а за плечима у нас Богданівка. Танцює Оксен, аж угвинчується Босими ногами в землю. Аж бризкає зеленим соком спориш з під аж гаряча роса з його тіла осідає на худенькі катрусині литки. Її навіть тато отак ніколи не катав на собі, як юродивий Оксен. Ніякий він і не юродивий. Злі язики вигадали йому той гандж. А він сердега й повірив, щоб не ображати старших. Батька в нього нема. Захистити нікому. Всі збиткуються з нього. Але дають за те шматок хліба, як плату за смішки, за те, що він не огризається, що гірше від інших. Просили ж тата, візьміть Оксена за старшого брата для мене. Ми будемо з ним овечку пасти, шуляка й від корчат наганяти. Носити вам їсти на косовицю, і харчів на нього не треба, я своїми поділюсь. Тато були саме п'яні, коли я це їм сказала. Думала, добріші, бо закінчили вивозити панський ліс у ягоди. Вислухали, згубили самокрутку з губи, стригнули вусами й розреготалися. Мені ще мало тебе пришелепуватої, а я вже додай до тебе ще навіженого Оксена і сімеєчка на весь повід. До святого Києва слава докодиться. Поза чергою в Лавру будуть пускати. Тату, а кін казав, що як почнеться війна, то Оксена на фронт не візьмуть і не вб'ють. Але тато вже спав під першу голову долонею, переєзаною брудною, закривавленою анчіркою, що з'їхала з великого, як слива угорка, розрепаного до сукровиці мозоля. Чорт підкрадається до них, тьмяно лупають його хитрі очистка, шалює. Хвіст гадючиться, збираючи на себе дрібну реп'яшню, синячий п'ятачок, сторожко сьорбає повітря. Невже Оксан його не бачить? Танцює просто на нього. Катруся хоче з прожого перехреститись, але чортисько вискакує з-за дебелого куща будяка. В його руці тріпається підвищена за задні ноги тлуста жаба-ропуха. Катруся встигла на мить перехопити Никонів погляд у чортових очищах, Никонову сорочку на чортових грудях, і чорт стихіхідно усміхнутись до неї Никоновими устами. Нечисте створіння розмахнулося і кидає жабу прямо в обличчя Оксенові. В парубка підкосилися ноги, і він звалився, наще теплу від його танцю землю. Колючий будяк, опіпка труси на лице, і голова тиснулась в м'яку кротячу кучу гуру. Пролепотіли чийсь ноги в шалюгах, і впала на вигінтиша. Надсадно гупає її серце під лівою рукою. Почманілиць Віркун мордує свою скрипочку, зволожену русою. стогне пугач, наче озивається з-під землі. Залящали собаки на загреблі. Зграйка дітей, які Пригравали до Оксенового танцю, зляко смикнула по хатах. Тамуючи несвіцький біль у коліні, Катрося звелась на ноги. Мертвотно бліде Оксенове обличчя світилося під місяцем, наче його побіли і вапном. Із роззявленого рота викочувалась спіна і збігала на перекошеній, що ці спориш. Тіло його викручувала якась несамовита мука, що вперто виламувала кості. Товкла ним об землю, м'яла, розтягувала і стискала, як пружину. — Оксенчик, братико, що з тобою? Жаба-ропуха, зблизнувши під місяцем, гнило-зеленою спиною, цибонула під кущик глухої кропиви. Полегшено з видихом крекнула і затихла. Катруся труся голосила, захлиналася плачем, плачем, товкла кулачками в суху землю. Її дитячого вітча вистачило для того, щоб посивіти. Але хіба в цьому світі цікавить когось дитячий відчай, коли вистачає свого, коли тверда земля не здригається від твоєї гарячої сльози, коли плач твій губиться в пустелі ночі і небо падає на тебе, як віко домовини? Оксен бився, як риба на березі. «Чорта га! Зниконовими ги очима га!» – знову ж махнула тишука труся. Ти, Оксенчику, не злякався, а Болотяна, Квакавка тебе ж ой, доконала. Стань хоч на хвилиночку, у і я всім доведу, що ти найрозумніший.